dipanggil Da'i Ustaz Da'i saya bilang saya malu menyandang nama itu saya bukan Da'i tahu kalian siapa itu Da'i Da'i itu Ustaz penceramah bukan Da'i itu dalam Quran disebut Udu'u ila sabili rabbik orang yang membawa manusia ke jalan Allah dari jalan setan dibawa dibawanya ke jalan Allah dari jalan diskotik dibawanya ke jalan masjid, dari jalan khamar dibawanya ke jalan zikir, itulah dai. Abdul Somad tak pernah melakukan itu. Yang membawa preman-preman bertato dari pasar ke rumah Allah, dia bukan ustaz, bukan LCMA, tak pernah di Kairo, tak pernah di Al Azhar, tak pernah kuliah di Madinah. Tapi dengan lidahnya membawa orang ke jalan Allah, itulah dai. Dia tidak dikenal di bumi. Kamin masyhurin fil ardi walami aruf makun maafun fil sama. Berapa banyak orang yang masyhur di bumi, tapi malaikat tak pernah mengenali. Tak pernah dicatat oleh para malaikat amalnya. Dia sumag, tak Tapi berapa banyak di dunia dia bukan siapa-siapa. Jadi -siapa. diremehkan disepelekan orang, dicacimaki. Tapi malaikat setiap hari membawa catatan amalnya. Salat subuh malaikat membawa catatan amalnya. Salat asar malaikat petang membawa catatan amalnya. Ditunjukkan inilah amamu yang senantiasa rida menerima takdirmu, senantiasa dihina akan direndahkan. Tapi dia tetap tidak pernah hina di depan manusia. Kenapa? Yang dibawanya nama Allah yang dibawanya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahsanu qaulan. Adakah kata yang lebih indah? Wa man ahsanu qaulan? Adakah orang yang lebih mulia mimman da'a ila Allah melebihi orang-orang yang mengajak orang ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kerja dakwah yang ditinggalkan orang hari ini. Addu ila sabili rabbik Malam ini setelah semuanya datang ke rumah Allah Berkumpul, duduk, berjamaat Hati yang lembut Barulah dipanggil Al-Ustaz Abdul Somad Abdul Somad tak pernah mengajak orang ke jalan Allah Dia hanya menyampaikan ayat-ayat Allah Hadis-hadis Rasulullah kepada hati-hati yang sudah lembut Yang sudah lunak tapi yang melunakkan hati yang keras nun di terminal sana melunakkan hati yang keras nun di tempat dosa sana tak ada yang tahu siapa dia dia hanya berharap kepada rida Allah Subhanahu karena ketika pagi yang dia ucapkan raditu billahi rabba wa bil islam dinah yang ada dalam ujung lidahnya dalam tulang sumsumnya Ilahi anta maqshudi engkau yang ku maksud ya Allah waridhaaka matlubi tak ada lain yang kupinta selain ridha ya Allah bukan ridha manusia bukan titel dan jabatan bukan kekuasaan maslahat dan kepentingan yang diinginkannya hanya ridha Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam